het is net so skyns na 7 uur 1905 Suid-Afrikaanse tyd en jy is by die rechte plek jy is by netradio SA netradio SA met ons webwerf by www.netradiosa.co.za die rede vir die inlichting is dat die mens jy kan vereenselvig met die inhoud van die radio, van hierdie spesifieke internet radio waarna jy nou luister. Op die webwerf vind jy verskye soorte van informatie, daar is onder andere die name van jy omroepers en ook die verskillende programme wat uitgesaai word en die programteie en allerhande ander informatie wat belangrijk is om van kennis te neem en dan is daar ons archief so dat mens kan luister na een program wat daar reeds uitgesaai is. Dis in die archief onder die maande, sê nou maar november maand dan, of oktober wat, maand dan ook al. En dan kan jy rustig daarna luister of jy kan dit aan iemand anders Voorstel, want die mens kan nou nie by die radio inskakel as jy nou nie die webadres ken nie. So dit is my maklik dan om vir iemand net te laat weet, en sê www.netradiosa.co.za, en is mens, dit nou vir iemand, sê nou maar per WhatsApp stuur, daar die www.netradiosa.co.za, dan kleer hy ons nou so'n blaurige kleur, dan kan iemand maar net op klik. Neem jy dan na die webwerf, en op die webwerf is daar vir ons a anduiding van verskillende plekke, wat ons nou verbinding of link zet, of dan op die icoon wat daar is van radio met een spelerkie, en jy klik maar net daar op, wacht so bykie en dan uh, luister jy na die radio dit is eindelijk maar so makkelijk soos dit maar alle mense is nou nie wat is die woord technologisch aangelegen dan sok alle mense bykie met die nieuwe technologie vooral is jy nou geboore is in die tyd vak wat ek geboore is, wat bekend staan as BC before computers ek het myself op een stadium in een baie moeilike situasie bevind toe ek my meestersgraad gedoen het, dit ek nou al klaar toe geskryf, maar nou destijds was daar nou maar net een tik machine. rekenaars was nie rechtig algemeen bekend nie Amal het ook na nie rekenaars gehad As by die uitsondering Want dan moet jy nog die hele vaardigheid ontwikkel Om die ding net aangeskakel te kry En dan by programme in te gaan En een program kan manipuleer So is een woordverwerker So my magistergraad het ek Getik met een met die IBM tuk machine en met die baliekies wat jy nog gekry wat sy rond gespring het, want daar was nou Grieks en Hebrews en Syries en Aramees, al die goed mis ek te koop en bestel, want ons het nie eers hier rond gehaad nie, so jy dit nou in die, reek, in die tuk machine kan inset om te tuk, en alles kla getuk, en nou die hele ding, want mens was destijds om te tuk, Ja, dit was nou nie so'n so spielekies nie, en met wasvelle aan goede werk, wat jy moet later met oh, afrolwerk doen nie. Ek die ding nou, die finale product woe inhandig, toe sê my promoter, my nie meneer, daar is nie meneer, hoe jy hom so kan inhandig nie, die ding wat op een woordverwerker gedoen word, die standaard by die universiteit, op daar die stadium al klaar was so hoog, dat dit net doodgewone aanvaarbaar was nie nou dit het my gekos om een rekenaar te gaan leer en rekenaar vaardigheid aan te leer en al daarie goed alles oorgedoen te kry op een, op een rekenaar met die woordverwerker so mens moet maar net doodgewoon tret hou met die technologie anders raak jy net doodgewoon achter So ek moet elke dag, heel dag, al dag moet ek nie wat goed aanleer, weer sitte en goe goed wat goed aangeleer, dat ek nog nooit in my leven gebruik het nie. Maar dis maar die technologie en as jy nou nie daarmee op tred hou nie, dan verloor jy totaal en al kontak met die ontwikkeling van dinge. So, kom ons help mekaar nou maar net, hoe om op, 'n rekenaar of met jou selfoon of met 'n tablet of skootrekenaar of met 'n persoonlike rekenaar. Hoe een of ander net die ding aanskakel en dan by die internet gerief wat jy het, gaan klik jy man net tot tik jy nou maar die, net die naam www.netradio.sa.co.za en dit jy neem jy na die webblad toe. En net so doen die mens dat ons nou met Facebook, met Facebook in te kom, en die oomlik as jy daar op Facebook is, dan is daar ook een plek waar jy kan soek, en dan kan jy daar weer in tek. net Radio SA, en neem my jou na ons kletskamer toe, die waar jy kan kom hallo sê, so, mens moet maar elke dag ietsie hierbij leer, mens moet maar, mens moet jou brein vrugbaar hou, jy moet om help, dat hy niewe goed baas raak, Anders val een mens in een groef Ons wil nie daar aan val nie Ons wil maar Op hoog te hou Op hoog te blij met die technologie Maar goed, kom ek Nooie nou, on nou, het Jy is baie welkom hier waar jy ook al vandaan ingeskakel het Hoor Jy is verskrikkelijk verskrikkelijk welkom hier Ek is Dr. Tini Eilers wat uitsaai van Uit Irene Die stad van vrede hier in Pretoria Zuid-Afrika En waar jy ook al mag ingeskakeld wees, jy is baie, baie, baie welkom ek het een paar name wat ek hier sien, wat ek dan kan gebruik om dan net hallo te sê, en ek lees het somme niet hier van die kant af Juri en Anton en Lorraine en dat ek net een bykie hier oorskakel, na die andere kant van die bladse Rosa is daar en Anton en Sonnet en Linda sy naam sien ek so baie baie welkom en dan nie is ek het nou ook jou naam gesien ergens as jy ingeskakel is baie welkom elkien of ek nou jou naam genoem het en of ek het nou nie genoem het jy is verskrikkelijk baie baie welkom en dit is baie lekker Om jou hier te kan verwelkom, om vir jou hallo te sê, dit is rechtig baie lekker En as iemand anders, soos name wat ek hier in een kant sien uh, Rina Marie uh, Marks, as jy inska, ingeskakel is, dan sê jy baie welkom en, en al die ander mens, hoor, rechtig waar As jy een geleentheid krij, moet jy dit toch net waag om hier by die kleedskamer in te loer want dit maak het vir my baie makkelijker dan, want dan sien ek direct, ek kan soms dan direct sien wie is hier ingeskakeld, en wie het hallo gesê en wie het maar net aangekondig dat jy hier is, so ek wil dit graag so hee, ek wil persoonlik, ek wil contact hee met jou. Ek groet gewoonlik in een paar verskillende tale hier en ek begin gewoonlik in die Russische taal om te sê Sdrafutja en dit doen ek maar altyd terwille van my boete Pieter Erasmus waar in Rusland in Saratov woon dan sê ons in die Russische taal Sdrafutja of Privyet. Privyet gebruik jy as jy iemand een baie goed kent. Dan in die Arabische taal kan ons sê salam alikum, maar mens kan ook sê mergebaan, of jy kan sê alaam wassalam, en in die Duitse taal goeden abend, en in Hebrew shalom, Grieks kalimera, en Afrikaans sê ons goeie naand in Engels, good evening. Nou hoop ek jy voel baie rustig, lekker gegroet, en ek hoop jy is op een rustige plek, waar jy minstens kan sit, Of dalk een bykie achter oor kan le En nog beter Soos iemand gesê het van sit en staan is le die beste So as jy kan le dan is dit nog baie beter Met jy oorvone en jy voet een bykie op en rustig En kalm Hier in die teenwoordigheid van Godse woord Hier die programse naam is nou wel Israel van die Bijbel maar by al die programme wat ek uitsaai, het is gewoon ek allemaal van hulle hier rondom 19 uur behalwe per donderdag aan, dan is het 20 uur dit ek probeer onthou, per donderdag is het net so een beetje een uur aan, plaas van 19 uur dus dat dan 20 uur so dwars die, die week dan, behalwe nou ver donderdag, is die program om 19 hier en dan uit die aard van die saak op die sondag begin dit al 10 in die ochend met die eredienst en 16 uur, 4 uur, al hierdie tyde, Suid-Afrikaanse tyd boekvoorlesing uit die prachtige, mooi, rechtig mooi boek van Gideon Joubert, die groot gedachte maar daar is baie ander boeken wat hier al nou my le wat ek weet wat ek op die stadium al lees ek net vir jou paragraaf of wat, dit toch maar aan jou vooruit te wille van inzichte en die uitbreiding uitbrei van die mensen horizon, dat jy beter panorama het, om na te kyk of dan een paradigma wat jy het, een bykie beter omskryfde paradigma, want ons allemaal werk met sekere paradigma's, anders kan die informatie nie lekker inpas nie. Prant vanavond een bykie oor the mind of Christ in die Engelse taal, the mind of Christ, Afrikaans sê ons die sin van Christus, maar ongelukkig in ons Afrikaanse taal, die weet die woord sin, S-I-N, -E het ander betekenis ook, en kom nie so makkelijk by soos by die Engels wanneer jy sê the mind of Christ nie en ons eindelijk moes gesê die gedagtes dan van Christus the mind of Christ klink vir my net a bykie beter om daar die begrip dan neer te pen en in ons gedagtes neergepen te kry en terwyl jy so bykie daar aan dink bykie dink aan die gedagtes van Christus all the mind of Christ wat die beter gedagte van my is om om die mens is altyd helemaal subjektief in jou begripvorming het is maar hoe jy die ding die beste begryp soms is die Engelse taal en die uitdrukking in die Engelse taal van my een beetje beter en meer omskrywend as in Afrikaanse en soms is dit andersom van my ook Dan waar Wat terwijl jy daar dink Luister ons een bykie hier Na Johanuta En Johanita Duplessis Wat vir ons Sing oor elke Treeën Ek het rees kitsen Waar ons was en waar jyn ons wil gaan Zoveel beloftes ben my Maar daar nie een met rechtigheid geskakeld by net radio SA en jy verskoon die hond daar achter die achtergrond tot blaf uh, jy weet myse hond as hy nou vreemde goed hoor of reik en so dan gaan hy maar nie blaf so dit is mys manner net natuurlijke geluid jy moet dan nou nie jou daar aan steer nie, moet dat het jou af sit nie ek gaan vir ons lees en ek wil hy moet mooi hier aan aandag gee wat hier staan na 1 Korintheers hoofstuk Toe weer. En ons lees vanaf vers 14, 14, 15 en 16 en ek gaan dit ook in die Engelse vertaling wat hier langs my le wat bekend staan as die Amplified vertaling sodrakom nou neem en lees ek jou verduidelik wat is wat is nou eintlik die Amplified hoekom noem hulle dit die Amplified vertaling? <coughs> Vers 14 sê Maar die natuurlijke mens neem die dinge van die geest van God nie aan nie Want is vorm dwaasheid En ek kan het nie verstaan nie Omdat dit geestelik beoordeel word Maar die geestelike mens Beoordeel wel alle dinge Ek wil net hy moet sê nie die twee begrippe eers Natuurlijke mens en geestelike mens Dou nou nou wat Jezus met Nicodemus gepraat het Toen Nicodemus in die nacht in Johannes oorstuk 3 aangeteken Staan na Jezus gekom het en met hom gepraat het En Jezus onmiddellik besef het eindelijk waar oor hy wil praat maar wat hy nie nou gesê het nie, en vir hom gesê het Nicodemus, as een mens nie weergebore is nie, dan kan jy nie die koninkryk sien nie, en in die, dit is die derde vers, in 5de vers, sê jy kan ook hier die ingaan nie. En toen Nicodemus nie die begrip van wedergeboorte verstaan het, hoe Jesus dit vir hom mooi verduidelik, daar twee geboortes, jou natuurlijke geboorte, en een geestelike geboorte jou natuurlijke geboorte is daar die dag toe jou moeder aan jou geboorte geskenk het en wat op jou geboortedatum staan of jou geboortesertifikaar daar die datum behalwe as daar nou ergens fout gemaakt is dan is dit nou die dag waarop jy die levenslig aan skou het toe jy as een natuurlijke mens gebore is Alle mense hier op die aarde, het so ‘n natuurlike geboorte. Dan is jy hier die natuurlijke mens. Dit wil sê, uiterlike mens, hier die vleesmens. As jy so na jouself kyk, dan sien jy dit, jy sien hier die vleesmens, die natuurlike mens. Maar nou dank ons God vir die wonderlijke voorrecht dat daar ook een gebeurtenis is soos om geestelik gebore te kan wees. Maar ons nie uit verganklijke zaad gebore is nie, maar uit die onverganklijke zaad van God. Geestelik gebore, dis soos iemand wat wakkerskruk uit die slaap en skil ek alles hier rondom hom nou sien, of waar? Nou luister weer mooi nou na hier die twee verse, oor hier die twee mense, die natuurlijke mens en die geestelijke mens, so jy moet onthou, dat die oomlik as jy wederbaar is, is jy geestelik uit God geboore, dan word God jou pa dan kan ons die onze vader bid ons vader wat in die himmel is maar alle mense is nie wederbaar nie baie mense die meeste van die mense is nie, maar net natuurlijke mense hulle kan godsdienstig ook nog wees Wilkomme gelees weer. Maar die natuurlijke mens neem die dinge van die gees van God, die dinge van die gees van God waar die gees van God met 'n mens deel, neem dit nie aan nie. Hoekom neem hy dit nie aan nie? Kan jy, moet jy hierdie persoon aan sy skouwers grijp of haar skouwers grijp en rik en plik, soos ek jy gesien het, onderwijzer in my klas, ek dink het was in standaard 6, ek is nie jylle mal soos meeseker daarvan, ek dink so, die muisekin wat daar recht voor gesit het, het, ek weet ook nie eens wat het sy gedoen he, wil ek nou nie as die naam noem, ek wil ek niks meer verder daarvan sê, as om te sê, die onderwijzer het daar daar gegryp aan die skouwers en haar raag rik gepluk geplik. Sy het toe daardiek opgestaan, het klas uitgestap en sy is na die hoof toe en later het die hoof, die onderwijzer ingeroep en, en so meer en so meer. Want die wijzer het nie geluister nie, sy het nie aandage gegeen nie, sy het nie opgeleed nie. Ek weet nie of sy daarna nou opgelet het nie Ek weet glad nie ek kan dit nou nie meer onthou Ek onthou nie daar die incident Ek en jy kan nie een mens Wat nie geestelike dinge begryp Aan die skouwers grip En wakkers probeer skut nie Dit is nie ons werk nie Ons kan dit nie doen nie Dit is die werk van God die Heilige Geest So, die natuurlijke mens neem die dinge van die Gees van God nie aan nie Want dis vir hom dwaas uit. En ek kan dit nie verstaan nie Omdat dit geestelik beoordeel word Dis jou Gees. Jou geest mens moet dit beoordeel Jou geest mens hoor dit Jou geest mens beoordeel dit En jou geest mens sê Halleluja, Amen, en so meer. Maar die geestelike mens beoordeel alle dinge, hy kan fysische dinge, dit wil sê vleeslijke dinge, sowel as geestelike dinge, want hy is gees en vlees. Hy kan alle dinge beoordeel, Dit is nie wonderlik nie. Mense, dit is so'n wonderlijke ding, om dit te verstaan en te begryp. Dat ek en jy geestelik wakker geskrik het, en nie maar sommer net wakker geskrik het, soos wat die mens nou van self wakker skrik, so God wat jou wakker maak, die is een geest, Dan vraag hy nou hier een belangrike vraag in die laaste vers, die 16e vers. Want wie het die sin van die Heere gekend? Nou weer nou hier die woord sin is the mind. Hoe nieuw the mind of the Lord? Wie het sy gedagtes gekend? so dat hy hom kon, kan onderrug. Ons kan nie vir God sê wat om te doen nie, mense, ons is mense, ons is beperken, ons inzichte, ons aanbid God, dis wat ons kan doen, ons kan hom nie onderrug nie, ons kan nie Godse arnd draai nie. Wat bedoel ek daarby as ek dit sê? Sê nou maar ek en jy gaan nou vast ons gaan nou vir veertig daag gaan ons vast Dan moet een mens voor jy begin vast vir jouself baie baie duidelik vraag waarom, wat is die rede Waarom jy nou vir veertig daag gaan vast, wat is jou oogmerk, wat is die bedoeling Is die bedoeling dat jy Godse arm gaan probeer draai om iets te doen? Nee, dit moet gaan oor God self en om nader aan God te kom en om liever Godse gedagtes beter te verstaan. Sta nie, dit is helemaal een ander ding is een totaal ander begrip dis om Godse gedagtes beter te verstaan want die geestmens verstaan dinge baie beter as die vreesmens, die vreesmens kan die geestelike goed verstaan he goed kom ons lees weer daar die 16e verse want wie het die sin of dan nou die gedagtes van die Heere geken so dat hy om kon aanrug, dan hierdie belangrike versie, ek, as ek jy is, onderstreep ek dit, of highlight dit, of doen dit iets, sodat dat hierdie versies jy daarby oopmaak, as jy hierby 1 Korintheers 2, tussen 2 en 3 oopmaak, dat jy hierdie versies soms uitspring na jou toe. Maar ons het die sin van Christus, onthou nou, jy moet luister wat hier staat, ons het die sin van Christus, We have the mind of Christ En daar so kom ek dit vir jou In die Amplified uit wil lees Daie spesifieke vers Omdat die Amplified So wiekie meer Daar oor uitbreid But we have The mind of Christ Omdat nou wat is die het As jy een brood het Dan het jy ons nou iets het in jy handen Of jy het het by die is, waar maar jy het het is in besiddel van. But we have the mind of Christ, the Messiah, and do hold the thoughts and feelings and purposes of his heart. is het is van kardinale belang, Om dit enerzijds te verstaan En anderzijds jou uit te maak En daar volgens jou leven in te rug Want luister nou vir my Wat mense ook al dink en doen Is een ding Maar wat God doen kan doen is een ander zaak Godse denken Kan ek die woord engels In die Engels woord overrides The thought of humans Mensen kan dinge beplan Net so sê skrif, een mens wik en weeg, maar dis God wat beskik. Daarom moet ek baie meer in noue samenwerking en in noue samenhang met Godse gedagtes leef. Ek moet nader aan hom kom, so dat ek sy gedagtes kan hoor, want anders as ek nou mensese gedagtes luister, mag ek beinvloed word daardoor, mag dit my optrede beïnvloed mag dit my bang maak, dit mag my verbouwereerd maak, dit mag my bekommerd maak, of wat ook al. So ek moet, moet meer gebruik maak, en vastgryp aan hierdie verskrikkelike, belangrike vers, wat hier in die bybel staan, We have the mind of Christ. Ons as weergebore mense, wat een geest die mensie het, ons kan verstaan wat God dink. Vleeslijke mens kan nie. The natural man Kan Kom ek lees het weer in Engels vir jou The natural, the non-spiritual man Does not accept or welcome or admit Into his heart the gifts and the teachings And the revelations of the spirit of God For they are folly, meaningless nonsense to him and he is incapable of knowing them, of progressively recognizing, understanding, and becoming better acquainted with them, because they are spiritually discerned, and estimated, and appreciated. So ek en jy het een ander dimensie waarin ons leef, en waarin ons sal moed leef. Ek kan nie my laat manipuleer door mense nie. Dit maak nie saak wie die mens is nie. Omdat ek sê nou, dit maak nie saak wie die mens is nie. Ek kan nie my laat manipuleer door mense, en mense sy gedagtes en dynke nie. Ek moet my laat lei dier die gees van die Heere. Hy is in beheer van die hele ganse skipping. En hy is my redder en hy is my zaligmaker. En al gaan ek ook in die dal van dood skade weed en sal ek geen onheilvreesie want hy is met my. En ek weet, hy het net die beste van bedoelingen vir my in gedachte. So ek moet eindelijk net probeer om net aan God aandacht te gee. Beteken nie ek is een blinde mol nie. Dit beteken nie ek steek my kop in een gat, soos wat sommige mense sê, dis waar, anders sê, dis nou nie waar. Ek ken nie rechtig volstrijs so goed, dat ek dit nou kan verdedig, of dan nou nie, aie mens het jare gelede, toe ek nog een kind was, gepraat van volstruis politiek. As hulle dit genoeme, dan sê hulle sommige politici, hou hulle blind, they turn a blind eye, hulle, hou hulle blind verzekere goed, hulle wil het net dood gewoon nie sien nie. Want, soos die spreekwoord dan nou geluie, dat volstreis nou sy, sy kop in die gaat steek, want hy moeilikheid sien, maar rondom hom plaas vind, dan wil hy dit nie sien nie, so hy steek sy kop in die gaat. Mensen, om daar my verskoon van my, ek weet nie of dit waar is nie, ek draad het normaal, oorsoes wat ek dit van kindspeen afgeleer het. Ek ken nie volstreise intiem om te weet wat hulle gedrag is wanneer hulle nie moeilikheid is. Ek weet nie, ek kan dit nie veel bevestig nie, maar dit was uit die volksmond uit het die soort van zeding ontwikkel. Ons is nie blind vir wat om ons aangaan nie ons neem alles waar, al die goed wat hier rondom ons plaas vind, moet o mens, nou kyk, ek kan toch nie dier een hek stap as die hek toe is nie, ek moet oes die hekje oopmak, so ons neem alle, al die goed rondom ons waar, maar ons kan ons nie laat lei daardoor nie, ek moet onder die gees van die Heer wees, amal wat dier die gees van God gelei word is, kan van God, sê Paulus, so al kom ek in een dal van doodskadewee, ek sal geen onheil vrees nie, want u is met my, die Heere weet van my, en hy ken my, daar is niks vir hom onmoendlik nie, en as ek net die rechte tree gee, soos wat hy vir my sê, dan doen ek dit, so die Heere dit, mooi in een prentje vorm, vir ons geleer met die Exodus verhaal, waar die volk, onder die leiding van Mooses dier die, die woestijn moest getrek het en die Heere vir hulle gesê het as die wolk boek kan dele staan, want God het die wolk beskik in die dag terwille van enerzijds dat hulle die wolk kan sien anderzijds om skadewee te geef Maar as daar die wolk stilstaan, dan mag hulle nie trek nie. Dan mag hulle nie verder beweeg nie. In die nage daar die wolk in die vuurkolom verander, so dat hulle kon sien. En net as die wolk of die vuurkolom bewege, dan kan hulle bewege. En dis hoe ek en jy moet precies net dit so doen. Want, Die natuurlijke mense rondom ons, weet nie van God en sy strategie wat hy het nie. Hy het geen inzicht daar nie, hy weet nie daarvan nie. Hy kan een ander soort van inlichting ergens kry en dit probeer be uh, uh, beoefen en implementeer in daarvan ons leven maar ek en jy leef nie volgens dit volgens daar die dinge nie ons leef volgens Godse invluistering in ons gees daarin geef ons rustigheid en vrede en kalmte wat alle verstand te boven gaan want God is met my Ek gaan nie alleen door die rivere of in die leeuwkuil nie, soos wat Daniel dit kon ondervind het nie. God is saam met ons. Dit beteken nie dat hy die leeuw wegvat nie. Dit beteken maar net God is in beheer. En dit geef en vereis een klomp geloof. Maar geloof is een geskenk van God. En so weet wat, dis een depositoe, dis hoe deposito. die Bijbel dit noem. Dis een depositoe wat in ons gegeef word, door die geest van die Heere wat in ons woon, en wat met ons praat en wat vir ons raad gee en wat vir ons intree met onuitsprekelike sigtinge wat God vir ons omgee hy gee rechtig vir ons om en dan moet ons nou net ons vastmaak and but we have the mind of Christ. Dan moet die mens kan leer om stil te raak. Dit vir die rede wat ek hier probeer help, om te ontspan, rustig te wees, al jou spieren te ontspan, en dan tegelijkertijd jou gedagtes, so dat jou gedagtes nie opgeneem word dier die dinge van wat jy die heel dag mee bezig was nie, en stil te kan word en God die Heilige Geest die geleentheid te gee om met jou te praat en te communikeer en sy gedagtes aan jou bekend te maak. Nou denk nou nie daaran, as jy nou elke dag hierdie eer uitkoop, dan het jy minstens hierdie geleentheid, waarin jy verseker kan wees, ek sluit nou af van die wereld, en ek gaan my hart opstel, en totaal en al opstel, aan die invluistering van die gees van die Heere, so dat ek rustig kan wees en dat ek sy vrede wat alle verstand te boven gaan, dit oorspoel my hele verstand, soos golwe wat, sê nou maar die strand oorspoel, so oorspoel die vrede van God, het alle verstand te boven gaan, want die mense verstand sê Jeremia vir ons is onbetrouwbaar en daarom het ek Godgeleendheid geef dat ek kan stil raak en vir die rede is daar een tyd van praktiese bybelse meditasie donderdag om te leer hoe jy so 5 minute of wat jy kan afknyp net so voor die tyd, net voor die program begin om te kyk of jy nie kan in een ontspanne situasie jy kan bevind waar jy met jou jylle lichaam praat en jy uiteindelik ook met jou siel praat soos wat David in sy psalm sê dat hy sy siel tot bedaring bring de die mense siel kan wees soos een rove see, waar die golwe allerhande dinge wat daar is, jen en weer slinger. God wil hy, dit moet kalm waters vir ons wees, absolute kalm waters. Dit is so'n wonderlijke prentjie, as jy met 'n boot in Galilea uitvaar. En die skipper dan die, die motors van daar die boot afskakel op een stadium, so dat dit absolute doodse stilte is. En jy niks oorneem. en daarie meer van Galilease oppervlak is soos een speel rustig mense so wat een ondervinding en dan te kan mediteer net te bid net te vers te lees van dit wat Jezus bevoed bij haar gedoen het en te lees by voorbeeld van daar die, die selfde sê wat so kalm is, wat in een ome sienkie, in een oomblik kan dit so onstuimig raak. So is dit destijds gebeur het met die boekie, met Jezus' disciples daarin, en hy self, en hulle bevrees was dat hulle so vergaan, En Jezus het haar die winde tot bedaring geroep. Mensen, die Heere kan alles tot bedaring geroep. Maar dan moet ons vertrouw, want onthou Jezus het vir sy disciples geseen, maar hoekom was julle so bevrees? Ek is dan met jou. En hy het alles kalm gemaakt, absoluut doodse stilte, kalmte en rustigheid. En so moet ons die Heere vertrouw om die onmoendelike dinge te doen. God specialiseer in die onmoendelike dinge, want daar is nie iets onmoendelik vir hom nie. Maar daar is iets soos een verhouding tussen my en God. To know en to have the mind of Christ. Jezus was nie bevrees bevangen daar nie. Dit is een mooi prentje om te skulder waar Jezus op die boekie saam met sy disciples is en hy leer aan die achterkant op die boek, die achterste, achterste gedeelte daar leer hy in slaap. Op die boek wat ek daar ook was, wat hulle noemde Jesus Bout, as o drie van hulle in Galilee bedoel ek nou daar by die meer en ek het ook daar precies op daar die selfde plek omtrent van so een boot, want dit is een replica van die boot soos wat hulle reken gelijk het waarop Jezus en sy so disciples daar gevaar het en ek het daar die geleendheid gebruik om daar achter te gaan le en het rustig te wees en te weet dit is een dat die mens die rustigheid en die vrede en die kalmte wat alle verstand te boven gaan dat jy dit ook deelachtig kan wees. Want hier staan dit, en niemand kan hier die tekst uit jou gedagtes nie, jy moet dit self memoriseer, but we have the mind of Christ. En as jy die Amplified se weergave wil onthou, but we have the mind of Christ the Messiah and do hold the thoughts, feelings, purposes of His heart. Sal dit nie wonderlik wees as dit permanent so kan wees nie? Dat in my gedagtes daar geen ander plek is as net die gedagtes van Jezus neem. So as daar oor wonder, is dit nou moendlik? Wel, dit staan hier neergeskryf. We have the mind of Christ, the Messiah, and do hold the thoughts, feelings, purposes of his heart. Dan moet die mens, dit die heel tyd vir die Heerevra, daar is een gebed wat Paulus ons leer, dat ons alle gedagtes gevangen kan neem, en elke argument teen die kennis van God teen die kennis van God kan afbreek en gehoorzaam kan maak aan die Heere Jezus Christus en dis maar hoe een mens dit moet doen met hier die wapenrusting wat jy moet hee, die helm van verlossing sê daar die begrip dan so hieraan kan koppel die helm van verlossing waar die helm op jou kop sit, en dat jy, dat jy verlos sal wees van enige invloed van buitenkant af, behalwe die invloed van Jezus Christus. So dat ek kan sê, But we have the mind of Christ the Messiah, and do hold the thoughts and the feelings and the purposes, of His heart. Mag dit so waar wees van elke van ons wat nou vanavond luister, en as dit jou begeert is, as dit vir jou sin maak, dan wil ek vra dat jy dit vir die Heere sal vra. Wanneer ons nou hier tenslotte luister, Na Pieter Koffie, wat ek Dik wil speel Loving You Geef vir die Heere Jou hart Sal jy dit doen?